Book two. 80. åtti. åtti. Kammunnsat 3. adjektiv tre. adjektiv tre. Hon har en hund. Hon har en hund. สุนักตัวใหญ่ h u n ด์น์เ stor hund. ุนด์น์เอเธอมีสุนักตัวใหญ่หนึ่งตัว h ุ n เเธอมีบ้านหนึ่งหลังอบ้านหลังเล็ก huset är litet. huset är litet. Termi bara långlek ningen hon har ett litet hus. hon har ett litet hus. han parkar i en hotell en h ä n han bor på ett hotel. han bor på ett hotel. Rumram p r i s k o r Hotellet är billigt. Hotellet är billigt. Han parkerar i en rumram p r i s k Han bor på ett billigt hotel. Han bor på ett billigt hotel. Han har en bil. Han har en bil. Rottar k a r Bilen är dyr. Bilen är dyr. Han har en dyrbil. Han har en dyrbil. Han läser en roman. Han läser en roman. Nyhåna bör. Romanen är långtråkig. Romanen är långtråkig. Han läser en långtråkig roman. Han läser en långtråkig roman. Hon ser en film. h o n ser en film. Nång na tån ten. Filmen är spännande. Filmen är spännande. Hon ser nång na tån ten enl. Hug. Hon ser en spännande film. Hon ser en spännande film. Karuna går t i